«Я тебе попереджав, що твій лікар не такий простий, як здається. Багато люду навколо нього обертається, і дехто з цього люду бажає знати, хто його підрізав. І хто такий Андрій Шелепінський, звідки він узявся, чого хоче, чому опиняється через дві секунди після нападу біля продирявленого тіла? Звідки ти знаєш? Тобі не слід питати, що я знаю». «Що знає дідусь? Ось як стоїть питання. Дідусь, який обожнює внуків і все ще оплакує єдину дочку. Як ти гадаєш, що він зробить з тим, хто хотів прикінчити його єдиного зятя? Якби я це зробив, я б не вертався на місце злочину. Ти так обережно про це говориш». «Не мовчикаєш від мене підтвердження, але психіка – темна штука. Вбивця, котрого веде якась внутрішня сила, здійснивши своє бажання, втрачає цю силу і може пожалкувати про вдіяне. Клац!» І в ньому прокидаються почуття, які він до цього моменту старанно глушив – він може розпочати кампанію за врятування своєї жертви, може почати ревно молитися, чи ридати, чи бити себе в груди і клястися, що знайде винуватця. А все для того, щоб захистити власне «я». Воно ж бідненьке потерпає від скоєного і посилено шукає собі виправдання. Але це все теорія. А що до практики? Дідусь бажає з тобою познайомитися Особисто, просто горить бажанням Як ти можеш це їсти? Славко роздратовано штовхає тарілку І картопля розсипається Я голодний? Ти нестерпний Так тобі й треба Що, може будеш визбирувати оцю гідну картоплю з-під столу? Чи замовиш ще порцію? Я втокмачую тобі, як останньому критину, що це не до вас, панове, проходьте, що тобі кранти, а ти, а чого я, власне, кажучи, стараюся, метушуся, ходжу, прошу, брата турбую, якщо слідство найближчим часом не знайде іншого підозрюваного, тобі ніхто не позазрить». Дідусь зараз живе у столиці, але збирається приїхати до Остапа на день народження. Угадай, що він хоче йому подарувати. Вбивцю, запакованого як цукерки. Єдине, що я зміг зробити, до його приїзду тебе не чіпатимуть. До 11 жовтня. А зараз вони риють по-чорному, де тільки можна, і відкопають все, що можна, повір мені. Я не зрозумів. «Ти? Ти сам теж вважаєш мене? Подивись праворуч. Бачиш білий пікап? Білий, не білий. У сутінках вони всі на один колір. Так. Знаєш, чому вони погодилися аж на дев'ять днів дати тобі спокій? Бо ти нікуди від них не дінешся, Ото -от, твій особистий ескорт, щоб ти, буває, нічого не заподіяв ненароком». «Славко, ти не відповів. Сутінки, сутінками, але від цих жовтих ліхтарів, мов від відеокамери, нічого не могло приховатися. Опущені очі, знервовані пальці на тонкому стволі сигарети, струшений абиякий і попіл. Славко ніколи при ньому не курив». Ніколи так довго не мовчав, ніколи. Дружба відходить, коли один боїться заглянути другому у вічі і прочитати там правду. Хай якою б вона була. Тобі вирішувати чоловіче. Зі скрипом промовив Ярослав Білий, цьогорічний випускник універу, дипломований спеціаліст у галузі практичної психології. В минулому... Його друг Славко. У чому признаватися? А що приховувати перед ними? Я не знаю, що для тебе краще. Справді не знаю, бувай. І він відчалив у темінь.